demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. de vagy pilóta játék. A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Jaj, kedves részvényesek, már megint itt vagyunk, és már megint itt fogunk a politikai mocsárban alámerülni, pedig már megint semmi értelme nincsen. Megint úgy kéne tenni, mintha ezek a nem létező hírek ezek hírértékkel bírnának. Közben ugyanaz van, politikai elitünk drága előadja nekünk azt a szijátékot, ami miatt azt hihetjük, hogy ők lényegesek vagy fontosak. De ha van hozzászólni valótok 0 30 30 30 88, 1, ez az SMS szám, ezt kell bepötyögni ahhoz, hogy kommentálhassátok az itt elhangzott. A részvénycsomag az kib kibocsá kíváncsiak vagyunk, hogy jegyeztek-e. egy az a kód, amin jegyezhettek részvénycsomagot, ez az SMS kód. 2234881 a telefonkód, Azon hozzá hozzászólhatok a dologhoz, hogyha gondoljátok. Na csapjunk És bele. hogyha meg azt szeretnétek, hogy a leszbikus szexről és a leszbikus szerelemről beszélgessünk, akkor szintén erre az SMS számra várjuk a, a kéréseket, a felkéréseket, és akkor még Rú, rú, lehetséges, hogy, le, lehetséges, hogy menet közben valamit változtatni fogunk mi az adás meneten, mert az mert nem nem, nem, nem nem akarunk kifejezetten szárazak lenni így folyamatosan, és ezért akár a nedves témák felé is szüvesen addig is, a, addig is maradunk a meleg témáknál. Helyes. És ami, ami meleg, az pedig lehet forró. Ami, ami pedig forró, az pedig, az pedig jelenleg a Gergényi és a Fidesznek az összecsapása. Budapest rendőrfőkapitánya szerint november 4-én ünnep lesz. Gergényi Péter mélyen reméli, hogy november 4-ét mindenki az ünnep méltóságának megfelelően fogja megünnepelni. A főkapitány az ATV vasárnapesti műsorában nyilatkozott arról, hogy milyen megmozdulásokra számít szombaton, amikor egyébként az 1956-os forradalom leverésének 50. évfordulója lesz. A Fidesz fákiás felvonulást tart november 4-én Budapesten az emberi jogok tiszteletben tartásáért és szabadságáért jelentette be a párt szóvívője. Sziátó Péter elmondta, a terrorháza múzeum elől az Andrási úton, az Erzsébet téren és a Károly körúton át az Asztóriági vonul a menet, amelyben ott lesznek a Fidesz vezető politikusai és országgyűlési képviselői is. Beszéd nem lesz és arra kérik a résztvevőket, hogy zászlók és transzparensek helyett mécses, gyertyát vagy fákját vigyenek magukkal. Na, hogyha én lennék Demszki Gábornak a kampánytanácsadója, akkor azt mondanám, hogy Gábor... Ne, ne, ne hibázzunk, mert eddig nem hagytunk ki soha egyetlen lehetőséget és ezt a zsiccer sem szabad fölé rúgni mindjárt hívjuk fel a Fideszt, hogy semmiképpen se rendezzenek november 4-én fákjás felvonulást, mert a fákja az veszélyes. Tüzet lehet vele okozni, és nem akarjuk, hogy Budapest úgy, mint egykoron Néró alatt Róma porigégián, és ezért és azt a budapestiek sem akarják értelemszerűen, és ezért hívjuk fel a Fideszt, hogy megint ne demonstráljanak, és akkor megint lesz egy érdekes témája az elkövetkező két-három napra az újságíróknak, és valószínűleg mi is fogunk ezzel foglalkozni pedig a népszava rögtön közli a legfrissebb felmérést. Szeretnék, ha -e a budapestiek a Budapest városa leégne. 78% -a, a budapestieknek elutasítja a fákjas felvonulást és az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Pontatlan vagy a csak egy hossz, hosszú oknyomozó riportot közöl, közölne. Kinek kedvez a fákja biznisz? Ki áll a fákja érdekcsoport mögött? Ki kék, ki kék a mécses gyárak? A fákjákat ki is forgalmazza Magyarországon? Nem lehet, hogy az Orbán a, a, a pukának mondjuk valamelyik leányvállalata éppen fákékkal foglalkozik? És így tovább. Arról nem is beszélve, hogy a virágok, ugye virágot is vigyenek több tízezer virág, ami itt fog ránk rohadni budapestiekre, és árasztja a rohat virágok bűzét, Hát, allergiá, hát tele van pollennel a város. Hát ez, a, ez egy gyilkos megmozdulás. Jó, Dembski, Dembski versus pollen. <gül> kiszavaz <gül> Dembskire és kiszavaz a pollenre. A budapestiek 34%-a allergiás, és a maradék között a, a nem allergiások körében pedig reprezentatíve igen nagy arányban vannak SDS szavazók. És lehetne ilyen szép tévés bejátszásokat csinálni? Égő város és a járványtól duzzadt a szemű emberek mászkálnak a városba. Ezt akarjuk? Vagy megvédjük a várost? Különben ezek a mint november 4 október 23-a meg az egész Kossuth-téri balhégyre hey, meg alkalom arra, hogy, hogy különböző félőrült figurák feltűnjenek a televízió készül, készülékeken meg a rádiókban. Tehát ugye bőven elképzelhető, hogy meg fog jelenni a, a butkista harcosoknak az egységfrontja, akik a több tízmillió virág elpusztítása ellen fognak tiltakozni, és ezért fogják a Fideszt felszólítani, hogy ha semmiképpen se tartsa meg a gyűlés, természetesen, hogyha én Orbán Viktor tanácsadója vagyok, akkor Orbán Viktornak azt mondom, hogy nézzed Viktor, téged már nagyon sokszor felszólítottak nagyon sok mindenre. Voltak köztük jogosak, talán jogosak, például, hogy legyenek vizsgálóbizottságok, például, hogy, hogy mondjuk a faterbe kereskedjen különösebb tételekben az autópályának a építése környékén, és még millió dologra felszólítottak, és mindegyikre tökösen nemet mondtál. Nem szabad ezen változtatni, meg kell tartani a tüntetést, és remélem, hogy ott lesz ez a hang Orbán Viktor mellett, és nem fog semmi se változni, és Orbán Viktor mindenfajta sirén hang ellenére, mindenfajta demszki ultimátum ellenére, bár nagyon fog vigyázni demszki Gábor, hogy az ultimátum szót ne használja, mindenfajta Budhista Egységfront ellenére meg fogja tartani a Fidesz tömeggyűlését. A nagy kérdés igazából természetesen Gergényi kezében van az igazi akciókártya, mert feltételezzük, hogy november 4-én megint lesz egy 100-200 fős Csőcselék? 100-200. Csőcselékezés, csőcselik. az, az, az, az kell, az a csal... kell a csőcselékezés. Akiket lehet, hogy, hogy nem lesz könnyű, bár, mert, mert ugye most egy mozgó tömegbe kell majd belevezetni őket. Tehát. <gül> <gül> mindenki, éppen... hát egy sokkal jobb találati arányra van szükség de, a jövőben, de hát a gyakorlat, de, de meggyalap... gyakorlat az megvolt. Viszont egy, egyre, egyre gyakorlottabb a magyar rendőrség ebben. Tehát... A november 4 eseményeket szerintem mindannyian izgatottan, minden budapesti izgatottan várja, izgatottan figyeli. A lényeg, hogy Gyurcsány Ferenc beszédéről és a megszorító csomagról egyre kevesebb szó essék, satú felirándult a képernyőre, szervezze az ellenállást, a kis árpád sávos lovogóit, és akkor, és akkor el leszünk látva, habaloldaliak vagyunk, akkor félelemmel, ha jobboldaliak vagyunk, akkor esetleg dupla adag félelemmel, vagy. <tos> ja, nem, lényeg az, hogy mindenki féljen. Tehát, hogy így erre, erre kell játszani, mert, mert, mert az embereket megnevettetni az egy nagyon-nagyon nehéz biznisz. Megsiratni talán még nehezebb biznisz, de folyamatosan rettegésben tartani, tehát az igazán jó horrorfilmből van nagyon-nagyon kevés a piacon, mert, mert fél félelmet folyamatosan, hosszú órákon keresztül, másfél órát is csak a legnagyobbak, egy Hitchcock tud produkálni, és most ahhoz képes nézzük meg, hogy mekkora zsenieink vannak, tehát amit Hitchcock másfél órába tudott úgy csinálni, hogy, hogy az ő élet műve az bele, bele nem esedett az európai kultúrába, azt igazából Orbán Gyurcsány és a Spanyaik, azok ö, hosszú évek óta folyamatosan fenntartják, és ez, és ez szerintem egy dolog, amire büszkék J látunk. Meg, meg kell becsülni. Magyarul jön egy újabb nemzeti ünnepünk, lehet ö, élesíteni az olmosbotokat, vagy illetve a olmosbotra nagyon no, olmos, anyag, nem műanyagból készült ö, rendvédelmi Vizsgáljuk. vizsgáljuk. Az, az, az anyaga bizonytalan, még vizsgáljuk. Magyar, és az ezen... a szörnyű, hogy minden ilyet ünnepnek nevezünk, tehát ugye holnap lesz halottak napja, és, ö, és ö, minden szemben. <gül> hello, hello, lesz. Jó. <gül> <gül> és, és, és mindegyiket, és mindegyiket a november 4-ét is ünnepnek nevezik, Tehát, hogy ezek mind ünnepek. Ne, ne, hát ünnepek, de, le lehet ülni a tévé elé, mert ismét van valami érdekes, nézhető a, a többi. kivéve ja, néhány, a jó, nél, néhány, nél, nél, nél néhány jó delfines kutyásfilm, <gül> este, pedig, este pedig jöhet a jó kis utcai horror. Mert azt akartam mondani ezzel, hogy, hogy alapvetően ugye az emberek megközelítése nem tartalmát tekintik ezeknek a napoknak, hogy miről szól, vagy miről szólna, hanem, hogy kell -e melózni, vagy nem kell melózni. Ha nem kell melózni, akkor ünnepnap. Hogyha kell melózni, akkor meg, akkor meg nem ünnepnap. November 4-e nem ilyen, mert tudom kell melózni, de mégis miután már mind, minden olyan napot ünnepnek nevezünk, amikor nem kell melózni. ezért aztán november 4-ére is rásütjük ezt. Már csak egy kérdés van, ki a Fene írta bele Gyurcsány Ferenc ő, kis naptárába az elmúlt másfél-két évet csupa piros betűkkel tele? Mert valahogy fel, fel, fel, Fletónak nem sikerült melózni az utóbbi másfél-két évben. Lehet, hogy a piros betűs. Én az összödi beszédre szeretnék hivatkozni. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk este. Tehát, az e, azt Nem csináltunk semmit, ez is elhangzik az összödi beszédben. Jaj, azt tudjátok, az Azon meg... kívül, hogy visszahoztuk a szarból a kormányzást. Na na, na, na, na, az azért... Na, az már valami... Itt... Hazudtunk ezzel... Hú, de de tök mindegy a lényeg az, hogy ők csináltak valamit, de be vannak minden reggel, most komolyan, hát mi is reggeli műsor, minden nap hajnalban Valami, amit előadtak, adtak, amire reagálnunk kellett. Az, az, az halálfárasztó, és minden nap bemennek a napkeltében, vagy a reggeli műsorokba, meg az esti műsorokba beállnak. Nem igaz, hogy a politikusok nem dolgoznak, nagyon keményen melóznak. Várjottuk az, az, megvan az a történet, vagy talán éppen épp a műsorban zott el, hogy elvitték Németországba a, egy 56-ról készült filmet, és a magyar rádiónak volt a története benne és ugye a, az, azzal kezdődött a Magyar Rádiónak a, a, a híres adásával, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullám hosszon. Most itt sikerült egy röhögögörcsöt elérni a német. Sikerült, sikerült Nagy Imre beszédét felidézni újra. Tehát tényleg összödés Nagy Imre beszéd, az most már egyszer és mindenkor össze fog kapcsolódni egymással. Még egy SMS gyorsan. Üdv nyilasok! Itt a Komcsi és No Comment írja nekünk a nagyon kedve és velünk nagyon lojális, és úgy látszik, hogy minket nagyon értünk sms <gül> Mindig szeretjük az ilyen érzékeny visszajelzéseket, amikor ilyen, ilyen, ilyen finom érzékeny fülekre találunk, akik ilyen, és ilyen, ilyen jó kis denevér receptorral jeleznek vissza nekünk. De, mindig de konnan, milyen, milyen, milyen, miért olvasod fel az ilyen figuráknak az SMS-eit? <gül> de, de mi benne az élvezetes? Tehát, hogy, hogy önmagában az, hogy valaki primitív és demagóg módon nyilasozik vala... Üz, nyilasok minket? itt a komcsi, és no comment. <gül> jó, de hatásul lesz. Jaj, ne, ne. A távirat irodához kedden eljutatott sajtóközleményében Rogán Antal azt írja, a budapesti rendőrfőkapitányság hétfőn közzétett intézkedésében engedélyt adott békés demonstrációra a Battyány örök mécses környékére és az emlékművet körülvevő utcákra. Kérek mindenkit, akik a belvárosba jönnek, viselkedjenek úgy, mintha vendégségbe jönnének, és ezt figyelembe véve éljenek a szabad vélemény jogaikkal, írja a polgármester. Mit képzel Rogán, Tóni? De most ezt komolyan mondom. Érdekes, bár... még csak most kapta meg az ötödik kerületet, de még zsebre se vágta rendesen. <gül> <gül> amíg... ötödik kerületemben. Üdvözöllek, ketek vendégeim. Ó, emberek, én vagyok Rogán Antal, az ötödik kerület ura. Beselkedjetek jól! De komolyan, de most úgy beszél a rót levenni, De tényleg a Rogán az úgy beszél az ötödik kerületről, mint ahogy a hálószobájáról beszél más normális ember. Tehát beengedlek a hálószobámba, megnézheted a gyönyörű kis fal festményeimet, amik DCT különböző, nem tudom én, leszbikus jelenetekkel, megnézheted, de viselkedjél rendben, semmit ne tapogass el össze. Tehát egy kedves Rogán Antal, én, mint Buda Pesti állampolgár, én, mint magyar állampolgár, egész egyszerűen ezt a stílust, ezt a felvetést kikérem magamnak. Én az ötödik kerületben otthon vagyok, ugyanúgy, ahogy otthon vagyok a 12. kerületben, vagy hogy otthon vagyok Csepelem, vagy ahogy otthon vagyok a hetedik kerületben, ne adj adjis. Nem pofátlan már ez a csávol, jó, de hát nem nem, nem tévedünk ez ugyanaz a Antal, aki egyszer már ránk csapta a kagylót a, telefon, a, a telefonba itt a műsorban, pusztán azért, mert nem arról beszéltünk vele, amiről ő szeretett volna velünk beszélgetni, hogy emlékeznek. Arról beszélgetni, hogy mik az ötödik 5. kerületi programjának a pontjai. Meg arról akartunk beszélgetni, hogy ő tegnap milyen kijelentést tett konkrétan. De erről ő nem akart, és mondta, ha nem arról beszélünk, amiről ő akar, akkor ránk a Úgy, hogy Úgyhogy kedves részvényesek, viselkedjetek normálisan, különben az életben nem olvasom be az SMS-eteket, amiket hiába is küldtök be a 0 30 30 be Egyre arról pedig ne is álmodjatok, hogy ha rosszak lesztek, akkor a 22-34-88 81 adásba kerülhettek. De ez a Rogán, ez pontosan ugyanezt a stílus folytatja, pontosan de ugyanezt de a stílus. Egy... Rácsapja a kagylót, ha nem azt kérdezett tőle, amit ő akar, ha meg a kerületében nem viselkedsz rendesen, jó vendégmódjára, akkor mehetsz, akkor mehetsz, de nem? És komoly, és ez egy fiatal ember. Tehát, hogy az egészben az a szörnyű, hogy ezeket a 60-70 évesekre je jellemzője, és, és, és ott, egy 60-70 éves embernél ezek, ezek az atyáskodó kijelentések, ezek akár még lehetnek reálisak, és na most egy 30 éves fiatalsász, vagy 40 éves fiatalsász, mit kezd el itt atyáskodni, meg mi, mi mit ő az 5. kerület bölcse, meg nem tudom az 5. kerület <síns> védőanyja. A ötödik kerület házmestere. Mert hát az az igazság, hogy már eddig is tapasztaltunk arrogán Antallal kapcsolatban jó pár, jó pár eléggé durva részletet, de azért amiket, amiket mostanában, hogy most már az ötödik kerületben van, mert érzi egyébként, hogy kikerült Orbán Viktornak a figyelő tekintete alól, hogy most már nem Orbán Viktor kézirányítása alatt áll, hanem kapott egy komplett kerületet. Tehát most már, most, mostantól kezdve ő így most már ő járóvá vált, és akkor így az eddigi pofátlansága és arroganciája az hihetetlen, elképesztő méreteket kezd dölteni. November 4-ére eddig 20, az egész hétre pedig körülbelül 100 tüntetés bejelentés érkezett, illetve érkezik folyamatosan a BRF-kára. Körülbelül 20 demonstráció várható szombaton Budapesten. A rendőrség eddig két kérelemre mondott nemet, a lelkismeret 88 szénatérnél és oktogonnál tervezett forgalom lassítását nem engedélyezték, illetve a Magyarok Világszövetsége kosútéri kérelmét utasították el, a tér ugyanis jelenleg nem számít közterületnek. A szabadság térre hárman kértek engedélyt a Magyarok Világszövetség, az Ifjú Magyarok Egyesülete és az úgynevezett Budaházi Baráti Kör. Az utóbbiak a Ferenciek teréről indulnának. Takács András a Kossuthéri tüntetés révén elhíresült Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezetője közölte, ők az Aulik utcában a Batyányörök Mécsesnél gyűlnek össze. Hozzánk csatlakoznak majd a 64 vármenyev Mozgalom és a lelkismert 88 tagjai, illetve a budapesti kisgazdák is. Több ezer embert várunk, fogalmazott Takács. Arra nem akart kitérni, mit tesznek, ha a rendőrség megpróbálja feloszlatni a rendezvényt. A parlamenti a közül tegnapig csak az MSP jelezte a BRFK-n, hogy megemlékezés szeretne tartani, ők a köztársaság teret választották. A rendőrség minden eseményt biztosítani fog a szükséges létszámmal jelentette ki Ármi Tibor, a BRFK szóvivője. A létszámot nem volt hajlandó elárulni, de azt közölte, hogy nem rendelnek fel újabb egységeket vidékről. Jó, hát egyébként arra a kérdésre is megvan a válasz, hogy hogyan lehet majd ebbe a mozgó tömegbe bele, belevezetni a randalírozókat. Hát úgy lehet, sokféle megünneplés van, tehát sokféle tömegben lehet különböző más tömegeket belevezetni, és akkor simán kialakulhat ugyanaz a káosz. Egyébként tényleg egy nagy kihívás előtt áll a magyar rendőrség, tényleg nagyon sok rendezvény lesz, ezeket kell mind megfelelően biztosítani ennyi. Azt nem, nem figyeltétek meg, hogy... <tos> <tos> küntettek ugye a Kossuth téren, bezárták a Kossuth teret, most már összezárták a, a szabadságtérrel, tehát most már kezdenek egy kisebb fajta gettót kialakítani a, a tüntetőknek, vagy a demonstrálóknak, vagy bárkinek, akinek nem tetszik mondjuk a Gyurcsány kormány, vagy Gyurcsány Ferenc személye, vagy az országban zajló közállapotok, mondjuk főleg erkölcsi állapotok a hatalom, a hatalom által felmutatott politikai teljesítmény, vagy mi egyéb. Jó, de mondjuk ne, ne, ne tegyünk úgy, amíg azért tényleg, ne tegyünk úgy, mintha ezeknek az embereknek az összödi beszéd lett volna az, ahol elszakadt a fonáltát. Nagyon, sokféle az emberek, emberek vannak az ott kint. emberek, sok ezek, ember van ott kint, sokaknak nyilvánvaló, hogy az öt, összödi beszéd is, figyelj! Én nekem személy szerint az összödi beszéddel van problémám. Tehát ne vitassd el tőlem. Csomó ember van, csomó elégedetlen ember van. Egy csomónak ez a baj, egy csomónak az a baj, és ne általánosítsunk, és ne vonjunk le általános következtetéseket, és ne mossuk össze őket, ha egy mód van rá. Andrásnak abban van nagyon igaza, és szerintem érdemes meghallani ezt, hogy itt most már mindenről szó van, csak az összödi beszédről nincs, a mindenről szó van, csak arról nincs, hogy a miniszterelnök milyen értemben vállal a felelősséget, és miért. Arról van szó, hogy ez a megszorító csomag, ez milyen kompenzációs elemeket tartalmaz -e, vagy nem? Azt most már tudjuk, hogy megszorítások nélkül nem fogjuk tudni megúszni ezt az egész dolgot. Ugye az lenne az érdekes, hogy milyen kompenzációs elemek kerülnek be, tehát a megnövekedett gázárat egyéb más támogatások elviselhetőbbé teszik-e, vagy nem? Ugye ezek a mostani életünk, minden napunk nagy kérdése, és ezekről hihetetlenül nagy csönd van. Ebből lehet egyébként következtetni, legalábbis én ebből következtetek, semmilyen típusú kompenzációra, átütő erejű kompenzációra nem számíthatunk. A magyar hírlap úgy tudja, az ORFK-n egyáltalán nem nézik jó szemmel, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány válogatás nélkül teljes messzélességgel kiállt beosztottjai mellett, noha egyre nyilvánvalóbb, hogy október 23-án történtek nehezen megmagyarázható túlkapások. A tábornokot már évekkel korábban budapesti kinevezése előtt vasprefektus Prefektus néven emlegették rendőri körökben, mert következetesen és keményen harcolt a bűnözők ellen, de munkatársait is megtizedelte. A maximalista vezetési módszerei nem mindenhol találkoztak megértéssel. Bácskiskú megyében főkapitányként egész osztályokat rúgott ki, Budapesten is tucatnyi középvezetőt mentett fel beosztásából, nem kevés ellenséget szerezve magának. A tábornok sorsa az elmúlt napokban tett nyilatkozataival megpecsételődött. Már az MTV székháznál történt rendőri fiaskú után is többen alkalmatlanságáról beszéltek. Most a brutális intézkedések mellettet elkötelezett állásfoglalása váltott ki ellenérzést a rendőri vezetésben, a politika viszont kitart mellette. Felmentés az igazságügy és rendészeti miniszter hatásköre. De a jelenlegi viszonyok közepette nem volna taktikus ez a döntés, fogalmaz a magyar hélap. Jó, meg egy pillanatra menet. Szóval, aval nincsen baj, hogyha egy kapitány egy olyan testületnél, amelyiknek amelyik megvannak a belső ellenmondásai, nagyon határozott, akár e, személyi kérdésekben is nagyon e, erős, határozott lépésekre képes. Nem ezzel van baj, nem Gergényi személyével van baj, aval van baj, hogy a rendőrség nem vállalta be ezt a felelősséget, ennyi. Hogy ne lenne baj a Gergényi személyével? Hát olyan mértékben pofátlan az a csávó, hogy az már hihetetlen. Hát olyan dolgokat derül, hogy leesett, a, ott volt igenis. A megkülönböztető jelzés csak a, a, az akció közben leesett róluk. Meg ilyeneket, meg, meg hogy nem volt náluk, nem volt náluk mi az vipera, hanem, hanem, hanem, hanem azt ők nem használtak, és akkor ott van a képen a vipera. És akkor fölhívjuk a rendőrség szóvivőjét, és azt, azt állítja nekünk, hogy, hogy, hogy az nem vipara, hanem rendőrbot. Igen, csak én Tehát, a, a hírnek arra a részére akartam reagálni, hogy, hogy ő, egy, ő egy erős autoritár személyiség, ami szerintem a rendőrségnél nem gond. De, mit, a... de, de, de várjál de de Nem ebben az, az, az, az van jelenti, van hogy, a van ha valaki hibázik, a, nem nem valaki van hibázik van. törvénytelenséget, hajt végre, megsérti a hatályos magyar törvényeket és a Hát vanul az újságírók arcába. Ebben van a gond, és nem avval, hogy gergényi milyen szakosztályokat rugott ki, vagy, vagy volt erős kezője, vagy nem. Aval van a gond, pontosan, amit mondtál, hogy itt, hogy itt össze-vissza beszéltek a sajtót, tudatosan félretelni, a sajtót legalábbis az én, én észlelésem szerint félretájékoztatták, vagy úgy tettek, mintha hülyének néznének minket. Ezzel, ezzel van a gond. Tehát az a tény, hogy egy törvényes, egy törvényes tüntetést, egy demonstrációt, amire területfoglalási engedély van, azt ellehetetlenné tesznek, és elzárják a területet, konkrétan megsértve a hatályos magyar törvényeket, megsértve a gyülekezéshez való jogot, és másnap a helyén van a rendőr, jó, rendőrkapitán. Ez nem annyira egyértelmű, jó, azért az tök nem annyira egyértelmű, egyértelmű, egyértelmű, nem, ők azt a teret át kellett kutatni, kiürítették Miért a kiürítették a teret, és amikor, és amikor bementek oda, olyan mennyiségű támadóeszközt eszközt találtak, azt, De mi az, hogy mondták, olyan mennyiségű hogy, találtak? Hogy azt mondták, azt mondták hogy enne, ennek a területnek a biztosítása, ezek után látva a, a, a készülődés a készültséget nem lehet. De várjál, nem meg, hogy Mi az, hogy ezt nem lehet? Ezt mi az, hogy ha egy rendőrkapitány azt mondja, hogy ezt nem lehet, én azt elfogadom neki, de másnap legyen bent a lemondása. Ha kapitány azt mondja, hogy ő nem tudja biztosítani a magyar társadalom számára a gyülekezéshez való Vállj, jogot. Várj, várj, tehát a, a gyülekezéshez való törvényben benne van, hogy demonstrálni nem lehet felfegyverkezve, és akkor, akkor fel lehet oszlatni egy demonstrációt. Tehát akkor az egészet fel lehet demonstració... oszlatni, ugyanis azért, mert nem azok a ilyenkor a hibásak csak, akiknél volt a fegyver, hanem a rendezők. Igen, a demonstrációs szervezőknek fel... biztosítaniuk kell azt, hogy az a rendezvény törvényes lesz, és nem törvényes egy olyan rendezvény. Tehát, hogy magában a feloszlatás az, az minimum az, hogy vitatható, én azt gondolom, hogy inkább igaza volt a rendőrségnek. A, a túlkapások, az emberek földön való rugdosása az az, ami megmagyarázhatatlan, ami védhetetlen. különben nem legalább ennyire védhetetlen, hogy valakit, aki Budapest rendőrfőkapitánya, Vasprefektusnak nevez a sajtó. Tehát én azon gondolkodom, hogy annak, annak híve sajtó akár akar. Ez nem lehet, van, ez lehet sajtóval de, ijesztő, de Nem ez a sajtóval ijesztő. van baj, hogy Vasprefektusnak vaspre hívja, hanem hogy ez a csávó rászolgált erre a névre. De, de nem ez azért ijesztő, azért ijesztő, mert, mert ez egy kvázi ugye, azért kapta a Vasprefektus nevet, mert a sajtónak egy ilyen kis kedvence volt a Gergényi, hogy ő a kemény tökös rendőri vezető és Vasprefektus. Én meg azt gondolom, hogy mit tudom én, egy rendőrnek lehet akár sok beceneve, de ilyen, hogy vasprefektus, buldózer, a keményöklű, ezek inkább nem. Tehát demokráciába ezek annyira szerintem nem jók. Ez egy személyes Tök jó, mindjárt ott tartunk egyébként, hogy killer-keller, meg keller-kaller, és már lehet is érte kapni a magad büntetését. Szóval én nem örülök annak, amikor, figyelj, egy sajtómunkás annak nevez bárkit, akinek akar, hogyha ezt rosszul teszi, ez úgyis önmagát minősíti. Szerintem ennél nem. Az, az ijesztő ijesztő, mert mutatja ott, hogy mi, mi a ilyen A űszállapotokat minősíti, nem az újságírót azt aki mutatja, leírja. Nem, az újságíró dicsérni akart ezzel, és az emberekhez dicséretnek vették, hogy valaki vasprefektus. <gül> és ez az ijesztő, mert hogy a rendőrségtől az emberek keménységet erőt, ahelyett, hogy szakértelmet és határozottságot várnának el, és ez a baj, mert keménységet és erőt, egy demokrácia rendőrségének nem kell mutatni a határozottságot és felkészültséget, és szakértelmet ezzel igen, szemben. Igen, ez, a vasprefektus, a és az összes ehhez hasonlatos cím pont nem erről szól, és pont nem ezt az elvárást erősíti. Mint ahogy például Rogán Antal kijelentése, amikor arról beszél, hogy viselkedjenek az ötödik kerületbe, akik oda mennek, mintha vendégségben lennének. Az, az, az, az szintén olyan... elő. Felfogni. felfogni. Én még most, most is vagyok rajta a Tehát, hogy mit képzel az az ember, Tehát, hogy holnap után ki fogja az ötödik kerület függetlenségét hirdetni? Tehát, hogy, hogy mi fog itt még történni? Hogy, hogy egy budapesti állam. De tök mindegy, én szerintem különben, hogyha valaki Burundiból jön Magyarországra, és esetleg mondjuk nem szökött át a határon, hanem van rendes vízuma, meg útlevele, érezze magát ugyanúgy az ötödik kerületben Magyarországon, mint otthon, legyen boldog, legyen nyugodt, érezze magát otthon. Hát ez egy fontos, fontos vendéglátói szempont, ha, ha már vendéglátó. Me. De mi az, hogy vendéglátó? De ő, ő hogy sajátította el ezt a szerepet? Tehát ő az ötödik kerület polgármestere, ne azt a státusz el, hogy ő itt a házigazda, aki szívesen lát mindenkit, aki jól viselkedik. Nem. Ő itt az első komornyik. De ez ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha kérünk teát, akkor azt ő szolgálja fel, vagy ő szervezi meg, hogy az a te a kedvünkre való legyen Mégzzel kérjük? Tejjel kérjük, tejszínnel kérjük, citrommal kérjük, megmondjuk neki, ő pedig a maga tehetségéből, a maga ügyességéből rendkívül nagy alázattal, igen, Rogánontal, tudom, hogy ez a szó ismeretlen, rendkívül nagy alázattal. Azért ismerő, azt hiszem, Orbán Viktor pártjában, hogyha valaki ide jut, az nyilván ismeri az alázatot. Hadd térünk vissza egy picit erre a híre, bocsánat, mert azt hiszem, hogy itt azért mégis valami pozitív is volt, valljuk be. Az ORFK, országos Rendőr főkapitányság úgy látszik arról gondolkozik, hogy kidobja ezt a gergényit. És azt gondolom, hogy azért mégiscsak kicsi jelei vannak annak, hogy a teljes támogatása annak, ami történt Budapest utcáin, október 23-áról, és a teljes eltussolása egy kicsit kezd megtörni. Nem azt mondom, hogy most minden rendbe jön, de azért egyrészt a baloldali médiumokban is megjelennek olyan cikkek most már, itt 8 nappal után, amelyek kritizálják. Elkezdték kritizálni a rendőrséget, ez nem elég, de azt gondolom, valamennyire biztató arra, hogyha rengeteget pofáznak rádiókba, cikkekbe, újságokba, civil szervezetek tüntetésen, akkor azért mégiscsak egy kicsit lehet mozdítani. Jó, csodálatos. Ez. Meg, megint elértük Magyarországon azt, amit a pult alatti kormányzásnak hívnak. Tehát a... Az adott hatalmi szerv látványosan azt mondja, hogy semmi gond nem történt, a lehető legjobban jártunk el, sőt, külön, hagy köszönjen meg Gézapajtásnak, bélapajtásnak és az összes többi pajtásnak a kiemelkedő és nagyszerű teljesítményüket. Majd ezek után az illetőt, aki mindezt mondta és felvállalta, egyszerűen kidobjuk a helyéről és berakunk egy másik illetőt. Ez megint azt mert megint azt üzeni egyébként a magyar társadalomnak, hogy nem, te, tehát semmi nyilvános politizálás nincsen. Minden a háttérben történik, minden a háttérben történő kamarila harcok szerint dől el, hogy egy illető bukik-e vagy nem. Jaj, most már nagyon megcsappant a gergényi népszerűségek, már a balos lapok is szidják, gyerekek, ezt a gergényt már nem lehet tartani. Azt kéne megérteni, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szakszerűen vagy nem szakszerűen jár, jár el a rendőrség. És arra, amit az András mondott, egy pillanatra reagáljak. Persze, hogyha hogy Nord. Ha a Svédország, illetve egyéb szerencsésebb történelmi fejlődésű országokból jönnénk, akkor jó elvárás lenne az a rendőrség vezetőjétől, hogy szakszerű legyen és ö, következetes. Ezen szemben ez, ez a dél-amerikai típusú demokrácia, amit mi, mi itt most nagy erőkkel építünk, ebben én nagyon örülök annak, hogy a határozott és erős kezű rendőrök. Na, hát ettől dél-amerikai típusúan vannak, akik például a szervezet bűn bűnözés ellen a szokásos belső alkukat nem tartják be, hanem a ha nem mondjuk át, áthágják ezeket az Jó, íratlan szabályokat. Nekem erről szabályokat. Nincs, nincs, nincsenek információim, és, és azt gondolom, hogy íratlan szabályokat egész nyugodtan megszekhet egy rendőr, az írottakat meg szed, Az szedje. pedig Épp Épp pontosan tarts, mert még rugánlantanra a kapcsolatban nekem az a... Az a az, az, az, az... Fél, mondd ki, hogy mondjon le, és akkor ennyi. nem akarom de is, szor... de, de, de. Akkor, akkor, akkor elfogyni az élmény. Fogunk, mi fogunk röhögni a következő négy évben? Négy évig tud munciót adni ez az ember. Én azon gondolkodtam, hogy Két esetben lenne jugos a felvetés az ő részéről, hogy, ez, hogy viselkedjenek úgy, akik az ötödik kerületbe jönnek, mint hogyha vendégelységbe jönnének. Ez az egyik dolog, ez nem áll fel. Elhozni ajándékot? Azt nem mondtad? Hát, vendégség. volt, vagy lehetséges, hogy kell. Meg, valami, a, valami apró vagy egyszer felhívjuk, felhívjuk egyszer a jóházi gazdát és megkérdezzük tőle, hogy... Kedves gazda, milyen a buli? Mindegy, két eset lehetséges, az egyik az biztosan nem áll fenn az egyik, hogyha ő építette volna. Tehát, hogyha egy a parlamenttől kezdve, és azt gondolom, hogy egy, egy ember, aki lerakott egy egész kerületet, felépített tégláról, tégláról, az itt tökéletes, hogy elvárja, hogy légy szíves, légy, légy sár, a cipődet vedd le, aztán, hogy egy <síns> másik lehet, traktorral ne gyere be. <síns> A másik lehetőség, hogyha ő megvette volna ezt. Bizonyos tekintetben mondjuk, miután látjuk, hogy milyen kampányköltségek vannak, ez, ez akár még élhet is így a fejében, bár, bár semmiképpen sem busztusos dolog, hogyha így él a fejében, hogy ő most megvette ezt a kerületet. Tehát... E egyik nem áll fenn, az egyik eset, a másikban megízléstelenség e, arról beszélni, hogy viselkedjenek úgy az emberek, mint hogyha vendégségbe jönnének. Na jó, az SMS-ek. E, sziasztok, én úgy félek, félek, hogy vízumot fog bevezetni Rogán, ha az ötödik kerületben megyek, írja nekünk Zita. -t. Simán lehet, hogy vámolni kell egyébként majd. Az az üvegbor legalábbis. A polgármester úr tizedét. Lá, lá, lá, lá, lá, ró, é, jó. Sziasztok, királyok. Nem tudok, mit mondani erre a megszólítása. Jó, a Rogántóni mi mindig... a Rogán mondja, hogy szólják, hogy Rogán, Rogán kell szólítani, de, öt, de csak kell, Jó, a műsorotok, mint mindig és szükség van rá. Csak így tovább utálom a hétvégét, mert állnak a részvényeim, üdvegy egy kolléga, aki ideje már Budapest rádió függő, a kedves részvényeid azok nem csak most állnak, hanem úgy általában mi úgy teszünk, mintha ezek lények mi mint, természetesen, ahogy ezt nem az, az országban Sziasztok! Szerintem mindkét oldal és kiszolgálói lejáratták magukat, hazudnak, csúsztatnak, félrebeszélnek, megfélemlítenek és magason letolják, mi van az országgal. Lehet, hogy vissza kellene állítani a királyságot. Köszönjük, Janik, ha pontos vagy, mint a sebészkés. A bejelentés nélkül demonstrálókkal a rendőri felszólítást figyelmen kívül hagyott tömeggel szemben a rendőrség jogszerűen járt el október 23-án, jelentette ki Petritei József igazságügyész rendészeti miniszter az Országgyűlés Emberi jogi Nemzetbiztonság és Rendészeti Bizottságának együttes ülésén. A miniszter közölte, nem igaz az az állítás, hogy az engedély nélküli demonstrálókat a rendőrség rátolta a Fidesz Astorianál tartott rendezvényére. Szilvási György a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter arról beszélt, hogy a Fidesz részéről egyre hevesebb támadások érik a kormányt, a rendőrséget és a miniszterelnököt. Azzal a váddal, hogy szándékos provokációt követtek el már szeptember 18-án, a TV Székház Ostrománál majd október 23-án ugyancsak. Szilvási szerint a bizonyítékok egyértelműen rácáfoltak erre, ha a provokáció gyanúja felmerült, akkor a bizonyítékok inkább azt támasztják alá, hogy fordítva történhetett. Ő is száfolta, hogy a randalírozókat rátolták volna az asztóriánál demonstrálókra. Na, az igazságügyminiszter nem tudom, milyen újságot olvas ezek után, szinte valami képregényekre lehet előfizetés, a reggel azt átolvasa a WC-n, és utána nyilatkozik körülbelül ennyire informált. Nem, nem igaz. Szó sincs róla, hogy rátolták a demonstrálókra. Nem. És annyira örülök, hogy Szilvás szó... és Petrétei ebben egyetértenek egyébként. hogy Nem, abszolút. Hát én is, amikor rossz voltam, láttam, nem. Nem úgy történt, nem úgy történt ahogy láttam. De széleg olyan egyébként, amikor Szilvás és Petréte így elmagyarázzák nekem, hogy az nem úgy történt, hanem amúgy történt. Én nem tudom, hogy hol voltam. Én láttam, hogy úgy történt. De az, az érdekes, amikor ha amikor Inflagranti találja a férj, a feleségét, a szeretőjével. És akkor a felesége egy ránézés és azt mondja, hogy, drágám, te a szemednek hiszel, és nem nekem. Tehát, hogy ez nem az a szituáció. Ez nem a posztás, csak ez a munkaruhája, igen. Igen, igen, igen. Tehát ők elvárják tőle, de majd ők megmondják, hogy nem úgy történt, nem az történt, nem úgy volt, ahogy láttad, fiam, úgy volt, ahogy mi mondjuk most figyeljé, mit láttál. Jó, hát itt lesz a következő alkalom arra, hogy kiderüljön, hogy a szemünkkel mit látunk, és az újságú amit tudunk olvasni. De, de az a baj, hogy igazából, szerintem ez nem is, de, hogy ez, ez a jó. ilyen fantazi kategóriája, hogy most rátölt -e a rendőrség, vagy nem tölta -e rá. Iga, Azoknak az embereknek -e azért az elég reality ér szóval. show Nem, nem, nem, nem de jó, Hogyha hogy... befejezhetem, akkor az tök jó. Oh, lenne. Oh. Tehát, uh, teljesen parlamenti a hangulat, ez jó. Tehát, uh, mert, mert, mert, mert, mert különben én sem feltételezem azt, hogy a rendőrség rátolta valami, itt a legnagyobb probléma. Ez mert feltételezés, hát láttam, hogy úgy volt. Azért, mert azért, hogy mondjam, tehát a tömeg, az, az a, az a két-három ezer fő, azért, azért visz, viszonylag szabadon választotta meg a maga... maga őket maga a nyugatitól, úgy... hajtották őket arra. Jó, tehát egy, a, a, a, rendőr... nyugati, a nyugatitól szorították őket kifelé, és elég sok felé hátrálhatott volna az a tömeg, arra felé mentek, amerre a Fidesz gyűlés volt. A probléma az, hogy a Fidesznek a bejelentett gyűléséről kijövő embereket nem védte meg a rendőrség. Érdektelem, hogy merre hajtják egész nyugodtan hajthatta. Nem, nem, a a nem, nem, hogy nem védte meg, hanem megtámadta a rendőrség. Nem védte meg, az hagyján. Nehogy már azt mondjad, hogy a, az által a csőcseléknek nevezett vandáloktól meg kellett védeni a fideszes békés tüntetőket. Nem arról volt szó, hogy a kétféle tömeg veszélyeztette egymást, és a rendőrség az megvédte az egyiket a másiktól, vagy sem, hanem a rendőrség megtámadta a tömeget, nem téve különbséget a randalírozók és a Fidesz gyűlésről távozó békések között. Erről van szó. Nem, nem védte meg, hanem megtámadta. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy, a, hogy az SS 1943 tól 45-ig nem védte meg a zsidókat Németországban. Hát ez azért nem lenne így teljesen pontos. Jó, um, már nem feltétlenül ízléses volt, volt ízléses ez a hasonlat. De miért? De... nem nagyon kifejező volt. Mm, na, na. Legalábbis a tévedésedre jól mutatott rá talán. És nem volt különösebben ízléses, nem. Azt akartam mondani, hogy a rendőrségnek, rendőrségnek az, hogy merre hajt egy ilyen helyzetben a tüntetők csoportját, nem csak a rendőrségen múlik, ezt el kell ismerni. A, azok az emberek is tudnak útirányt választani. De nem igaz, hogy útirányt választanak, ahonnan figyelj. Millió, millió mellék Tudom, Jó, hogy te végig... Onnan kellett volna... Onnan, onnan kellett volna... Rudi, ne, ne csináld, de most ez, ez, ezek olyan kérdések, amik... Minden, mindent el lehet mondani, hogy itt most Jó, a Gyergényinek ez volt, ez a hihetetlen izé kitalációja volt, hogy bele kell vezetni a Fidesz gyűlésbe az embereket. Nem igaz, nem volt így. Most Jó. ezt állíthatod, ezerszer, elmondhatod, hogy ott voltál, lett volna annak a tömegnek nagyon sokféle útiránya, mert nem, nem, nem volt a tömegre bízva, és nem Jó. is kell ilyenkor a tömegre bízni, amikor oszlatás van. Egyszerűen nem arra kellett volna tolni őket. Tehát a kordont ezt olyan helyre rakták, hogy a tömeg választhassa meg, hogy az asztója felé akar -e menni, vagy sem. Hogyha az és a nyugati közé rakják a kordont és ellenkező irányba tolják őket, akkor nincs ilyen választása a tömegnek. Én, én nem értem, hogy nem. Egyikben, De tényleg nem értem egyébként, hogy a páros percekben ö, ö, ö, fikázod a Gergényt, a páratlan percekben megmosod a szennyesét. Nem, egyszerűen nem, nem értem hozzá. azt gondolom, hogy a Gergényit azokban az ügyekben kell támadni, amik egyértelműen és világosan a számlájára írható, és, van és ebből bőven. van bőven. A, amikor a, Eljutunk egy olyan helyre, hogy, hogy ezekkel a részben bizonyított fikcionális elemekkel támadjuk, akkor igazából annak a kritikának az élét heréljük ki, ami valóban ütne, és ami valóban igaz, és ami, ami valóban tök jobb. Nem, nem kell, nem, nem, nem kell többet... Mivel bő, elég az a, a, elég elég, de... azt a vádiratot felolvasni, amire százszázalékos és egyértelmű bizonyítékok vannak. Sem az minden százalékos, százalékos 70 de százalékos, százalékos. százalékos. dolgokat. még jó, csak, annál jó, csak, is kevesebb, hogy csak meg hogy, ma, hogy egyezünk meg abban, hogy lehetséges, hogy máshogy határozzuk meg a százszázalékosan bizonyított törvénysértésnek a körét. Te is máshogy határozod meg, meg én is. De akkor lássuk a közös halmast. Az igazságügyminiszter is. Na jó, igazságügyi közelében nincsenek a témának. Lássuk a közös halmast. Egy valami egészen biztos, hogy amikor itt arról beszélnek, hogy szakszerűen történt, konkrétan a, az Emberjogi Bizottság előtt azt mondják, hogy szakszerűen történt az oszlatás, ezt képesek mondani, amikor az összes létező ember jogi ö, ö, ö, szervezet. civil szervezet tiltakozik konkrétan olyan intézkedések ellen, mint például a gumilövedék ami sehol Európában nem játszik és egyébként. Is... Mi nővedék sehol Európában nem játszik tömegoslatásra. Nem játszik konkrétan. Nem így megy. Fehér nem, Oroszország simán. Jó, jó, jó, na hát itt erről van szó, Lukasánkó na igen, itt tartunk jó. konkrétan. jó, akkor, de Európa jó Az Európai Unió között nem ne, ne húzunk már ilyen jó, egy. Jó, hát ilyen jó, jó, hát hát ez a mert... Fejér Oroszország kiváló volt a példa. Akkor beszélünk. Jó, akkor beszéljünk az aknáról, beszéljünk a aknáról amit fejmagasságban lőnek ki a tömegre. Sehol. Európában, elnézést, az Európai Unióban, de Európa, ahogy mondjam, az Európai Unión kívüli, hogy mondjam, Kicsit is demokratikus, kicsit is alkotmányos országokban sem fordul ilyesmi elő. Tényleg Fehér Oroszországban ott simán előfordul. És itt lehet, hogy Dél-Koreában is, amikor diák sort vannak előfordul. csak annyival meg megállítani, és engem annyira nem fog érdekelni, hogyha itt most 35 példa elő fog élni, hogy itt meg ott használták Európában, mert nem ez érdekel. Nem nem érdekel. nem nem használták itt meg ott Európában, és igenis érdekeljen, hogy ilyen módon nem lehet eljárni egy rendőrségnek, korlapozni, lopas rohammal, lóvas rohammal, berontani az emberek közé. Ez nem, ez nem európai eljárás. De, de ez nem sötét diktatúrákra jellemző rendőri fellépés. Ez nem lehet eltűrni. Ebbe abszolút igazad van, de engem ebben nem az európai ság érdekel. Ebbe az érdekel, hogy mik azok az emberi jogi keretek, amiket betartunk, vagy nem. És ezt végre egyszer el kéne dönteni. És nekem az nem tetszik, amikor egyszerűen, amit már 25 ször elmondtam, hogy a magyar rendőrség nem képes megugrani azt a lécet, hogy beláss, hogy mik a saját eljárásának a szabályzandó keretei. És amikor. Kiderül, hogy messze átlépte a hatáskörét, akkor úgy csinál, mint hogyha fogalma nem lenne arról, hogy mi történt volna, és ha van valami gáz, ha van valami igazán gáz az egész történetben, akkor ez. ez. Hány, hány ö, ö, bizottság fogja még rábizonyítani a rendőrségre az, hogy az emberi jogokat messze megsértve járt el? És hánynak kell? És hányból fogja a konzekvenciát levonni? Ja, vagy majd megint az lesz, hogy a pult alatti kormányzásra kikerül az illet, és akkor lehet együtt örülni, hogy jaj, a gergényi jól megkapta magát. Én nem tudom, hogy a gergényi személyesen, például mi. Mi miatt felelős, és mi miatt nem. Engem az egész rendőrségnek az ezzel kapcsolatos hozzáállása min a jó zavar. Hát nekem Rogán tóni a mondathoz zavar is. A, a, várjál, várjál. Vagyok, a, a, a, hogy mikor fogja azt mondani majd a rendőrségnek, hogy viselkedjenek úgy, amikor az ötödik kerületben járőröznek, mintha vendégségbe jönnének. Jó, a Rogánnal Rogán kapcsolatban itt egy SMS, ami abszolút 5 izé, pontos. Rogán házigazda? Oké, okay. és a Welcome Drink? Mm, könygáz lesz az. <laughs> Első fogom pert nyert egy szervezet a közkiadásokat titkoló pénzügyminisztérium ellen, értesült a Hávária Press. A fővárosi bíróság ugyanis helyt adott a társasága szabadságjogokért jogvédőszervezet keresetének, amit azért indított a pénzügyminisztérium ellen, mivel az megpróbálta eltitkolni, milyen tétel növeli 100 milliárd forinttal a 2006-os költségvetés féléves adatainak hiányát. A tárca képviselője azzal érvelt, hogy csupán prognózisról egy bizonytalan jövőbeni eseményre vonatkozó feltételezésről van szó, ami nem minősül adatnak. A bíróság viszont elutasította az alperes érvelést és köte ezt a pénzügyminisztériumot, hogy az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül adja ki a költségvetés egyszeri hiánynövelő tételének tartalmára vonatkozó adatokat. No, Ez. működnek a jogállami keretek. Ja, klassz, gratulálunk, nem? Le lehet gratulálni. Sikerül megtudnunk azt, hogy mi, mi, mi van a költségvetésben. E ez, e nem kis, ez nem kis dolog ez egyébként nem Én nekem van erre tapasztalatom egyszerűen, amikor megpróbáltam szerezni a főváros költségvetését, és elkezdtem nézni az interneten, hát nem nagyon találtam. Vagy nagyon kíváncsi voltam, akkor elkezdtem telefonálni a főváros költségvetési bizottság hol tudom megnézni a és Hát nem, nem, nem annyira jogi bizottság, nem hívja a sajtóosztályt, stb. és hát ő csak a végén sikerült minden sármot, próbálkozás bedobva kapni egy külön példányt a költségvetés, és mindenki kipróbálhatja Bazivasta könyv. Csak, csak egy gyors történet, tehát ez ugyanaz, mint amit tavaly, hogy na, hallottam 50 erő, hogy milyen ügyes az MSP, ez az új MSP marketing, ez mennyire ügyes, nagyon-nagyon helyén van, mert hogy a költségvetésnek a számait nem mutatták meg, hogy a Fidesz ne tudjon mit támad, és mm. hát ezek a fiúk, ezek mennyire ez, profit, ez, ügyesek, nem mint hogyha mm. mi közös jövőkről szólalnak, ez, tehát nem arról van szó, hogy nekünk nem mondták el, tehát az, bírom, amikor egy politológus ezt magyaráz, hogy annyira jól csinálják, hogy nem mondják el politológus nem szavarja, hogy ő maga, az ő pénzéről van szó, tehát nem mondják meg neked, hogy mennyi pénzed van náluk. Jó, még Komplétan, a politológus... Erről van szó, de nem tudja meg a Fidesz! Nagyon ügyes! Tehát, ez, ez jó, ez jó, ez geniális egyébként. ön ekkora öntudatuk van a politológusoknak. Halló, halló? halló. Ez, egy, ez egy telefonbeszélgetés az éterben élőben. hallo Jó estét, kívánok hogy András vagyok. Szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Jó estét, András, szóljon hozzá a műsorhoz. Köszönöm szépen. Éppen Szlovákiából tartottam Magyarország felé, és nagyon érdekelt, hogy mi zajlik a október 23-án, amikor is nem akarom megnevezni a konkurencia rádió adó... adásnak a nevét. Nyugodtan! Azt, Nyugodtan. azt mondta egy úr uh, a rendőrségtől. Melyik műsorban is? Vagy a 95.3 vagy a 95.8-on. Ez melyik nem... rádió? Én nem tudom. Klub vagy... Uh, klub az egyik és... De annyira jó, hogy én vezetem a műsort és próbálom kiszedni belőle, hogy melyik rádió volt és nem vagy hajlandó megmondani. De Mi nem volt nem a neve a rádiónak? Nyugodtan? Jó, Klub vagy Info rádió volt. azt, hát azt talán, azt talán nem is mindegy. Először... Vagy talán volt hogy tök mindegy. Mondja már. Azt lehetett először befogni, olyan 5 óra magasságába és ott a rendőrségtől azt nyilatkoztja egy ember, azt szerintem nagyon fontos tény. Hogy azért vezetik rá a tömegre a, a radikálisokat, vagy akik a rendőrség ellen radikálisan lépnek föl, mert majd a tömeg fogja megnyugtatni ezt a pár száz főt. Úgy de jó, ez nekem annyira tetszik ez az új eljárás a magyar rendőrségből. Végis mi is végezhetnénk a munkánkat, de itt van a tömeg. Miért nem végzi ő a mi munkánk? Majd ők lenyugtatják, ágyba dugják őket, csinálnak nekik vele elmondják, hogy ezt nem szabad. Ja, ja, ja, de ezt nem tudom, hogy hol tanulták egyébként ezt a rendőrökadémiát. Tehát ha van egy felbőszült tömeg, meg van egy békés, akkor azt az egyiket bele kell vezetni a másikba. Mert a rugalmas ütközés elvének a hatására, a kettő együtt kioltja egymást, és kialakul egy nagy békés igen igen, igen, igen hát ezt ez, többször tapasztaltuk. Ez, ez, egy, ez egy érdekes, és ez, ez ténykérdés, tehát ezt nem én találom ki, nem most szültem a fejemből, mert ez volt a, kb. a második vagy harmadik uh, hír, amit amit hallgattam, hogy ez volt egy rendőrségi. Hmm, zseniális, de volt itt már minden, volt itt már minden. Ja, úgy érte. hazudoznak, ahogy a szájukon kifér, és az a döbbenetes, hogy a politika meg megvédi őket, helyet, hogy elzavarná. De ny nyilvánvaló, hogy a gyurcsány összödi beszédét követően most már mindenkit számára az az üzenet, hogy nem lehet megbukni. Akármit csinálhatsz, akármit hazudhatsz, nincsen lehetőséged arra, hogy megbukj, kvázi nincsenek következmények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csinálják rosszul a dolog belső logikáját tekintve, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy köctön, hívtál minket! Köszönöm szépen, hello, hello, Hello! Miről beszélnek a Demokráciaért Értém műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolha cirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT Kíváncsi rá, elbírja viselni www.szésőközép.friblog.hu Két millió forintba került az a 150 hivatalos megfogalmazás szerint mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos tábla, amelyet múlt héten tettek ki a Budapest belvárosába vezető utakon. Demszki Gábor azért kérte a közlekedési táblák kihelyezését, mert a gazdák azt jelentették be, hogy a parlamentnél demonstrálnának a kormány ellen, méghozzá ezer traktorral. A táblákat a főpolgármesteri hivatal jóváhagyásával a fővárosi közterület fenntartó tette ki. A legyártás egy, az utcákon való elhelyezés pedig újabb egy napot vett igénybe. A költségeket a cég fizette egy-e célra elkülönített keretből. Geniális, zseniális. Tehát, ahol... Jó helyre ment a pénz. Na jó, tehát ez zseniális, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy eddig így nem voltak kint a táblák, de most, hogy demonstrációra készülnek a gazdák, kikerül a közlekedési tábla. Tehát, hogyha jól tudom, a kresztábla az nem arra szolgál, hogy Demszki Gábornak, vagy az sds nek vagy a, a bal liberális koalíciónak a politikai érdekeit szolgálják, hanem hogy a közlekedést könnyítsék, hogy a közlekedésben résztvevőknek a dolgát azt megkönnyítsék, nem? Vagy rosszul tudom? Lesznek majd olyan, olyan keresztáblák, hogy mit tudom én, Orbán Viktor mondja le, vagy mit tudom én, Gyurcsány no. Ferencnek mondja Nem, de én nem, nem, nem, nem, nem, most, most, most, a, de mi az? Tehát, már a, tehát a, politika, a, előzni, meg a politikai tilos. érdek az most belenyomul a kresszbe? Tehát no, most itt tartunk, ne. hogy kikerülnek a kressztáblák, táblák, hogy mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos, mivel hogy most a gazdák tüntetni akarnak? De Erre való tekintettel kikerülnek a táblák. Hogyha Budapesten ez egy folyamatos probléma lett volna, hogy, hogy itt mezőgazdasági gépekkel járnak az emberek, mint tudom én például mondjuk munkába, és kimennek, kimennek a város határba lévő, földjeikre a 40 km per órás sebességre képes traktoraikkal. Voltak és már vissza, traktorok és, Budapesten. És utána, rendszeresen és jönnek, akkor most elárulom neked, hogy rendszeresen járnak traktorok Budapestre, konkrétan de... a Dózsa-György úton évente szokott lenni gazdademonstráció, ahol levest főznek, meg birkapörköltet, és akkor ott lehet kajálni, meg ilyenek. De a héten is voltam. Ne, be, be, be, volt ilyen. Járnak traktorral Budapestre, és nem volt kint a tábla eddig. Most van valahogy veszélyes lett a traktor Jó, Budapesten. Most, de, a közlekedési helyzet úgy alakult. De, de minden egyes ilyen demonstráció azért felhívta arra a figyelmet, hogy, hogy, hogy a traktorral való közlekedés az, az, az veszélyes, az, és a az, városi életmód, az, az, az azt a fajta városi közlekedési ritmust, amit mondjuk elvárnánk, hogyha, hogyha úgy nagyjából működne, azt mindenképpen lassítja. És Dembszkigábor elég sok mindent tett, vagy nem tett az elmúlt időszakban, hogy a városban ne lehessen olyan különösebben gyorsan közlekedni. Ezer darab traktornak a megjelenése azt gondolom, hogy tényleg éppen előre vagy, mozdítaná ezt a szándékot. Nem? Éppen re reális, hogy mondjuk akadályozná a közlekedést, és ilyen, ilyen tekintetben szerintem a Kresztárra különben jogos. Ne, én nem vagyok abban biztos, hogy, az... a, hogy a gyülekezési törvény, az arról szól, hogy emberek kihozhassák a traktorjukat, kihozhassák a különböző közterekre az ő legféltettebb kincseiket, vagy éppen a legnagyobb berendezési tárgyaikat, mert, mert, mert a gyülekezési törvény az az embereknek, a polgároknak a joga arra, hogy bárhol kifejthessék a véleményüket, nem kellenek ehhez a traktorok. Nagyon jól mutat, meg nagyon demonstratív a traktor, de, de egy, de egy olyan, olyan demonstráló eszköz, amit tényleg zavarja a közlekedést, és tök jogos, hogy kikerültek ezek a táblák. Most itt az történt pár napja, hogy nem csak a traktorokat tiltották be, hanem egyben úgy módosították ezt a közterület használati rendeletet, hogy minden demonstrációnak engedélyt kell kérni a főváros, közgyűlést, illetve valamilyen szakbizottságától először, hogyha szeretne hangosítást vagy dobogót használni, amivel teljesen megvágták a, a, a rendszerváltás óta létező gyülekezéshez való jogot. Volt is tegnap egy tüntetés egyébként humanista párt szervezésében, meg a társaság a szabadságjogokért is megtámadta az alkotmánybíróságát. Egész egyszerűen a liberális, szabadelvű főpolgármester és koalíció és politikai társai fogják magukat és visszaépítik azokat, vagy visszacsinálják azokat a szabadságiokat, amiket ők harcoltak ki. Jó, nekem megint ez az örök állandó dilema tetszik, hogy a gyülekezési szabadsághoz való jog, illetve a szabad közlekedéshez való jog -e az erősebb, tehát hogy ezt kéne eldönteni, és ugye itt most úgy letszik a közlekedés az, még folyamatosan nyer, nem, nem, jó, nem, ita, de, de a traktor, de a traktor. Az, hogy traktorral csak nem, lehet, szeretni, az a gyülekezési jogot nem zavarja. Csak akkor szeretnék néha közlekedni ebbe a városba, és mondjuk egy úzkve, egy és negyed óra alatt mondjuk beérni ebbe a rádióba, nem, nem Nézd, három nap kell budapestiek, budapestiek most már húsz. Ez nem valósul meg az a jogom. Nem. Budapestiek elégedettek nagyjából a közlekedéssel, vannak problémák, de, de Demszki Gábor ötször gyárt, hogy és miről beszélünk igazából, lehet sírni de... azon, hogy milyen a közlekedés, de a budapestiek nem így gondolják. van vannak olyan budapestiek, mint például én, aki... Az ilyen örök elégedetlenek, mint <gül> Bulcsó, akiknek semmi sem jó. <gül> a Az a baj, most elnézést a jogász ízér, mert tényleg van egy probléma, persze alkotmányos sok versengenek nyugalomhoz, közlekedéshez, szabad mozgáshoz való. Jog. De ezeknek a jogoknak a, a, a keveredéséről ne a főpolgármester és a frakció döntsön. Tehát erről nem politikusok kell, hogy döntenek, annak alapján, hogy éppen ki van hatalomban. Na, erről van szó. Tehát ne a Kreszt hívják segítségül, hogyha ő nekik a gazdákkal problémájuk van. A Kreszt. De a az, gazdákkal nincsen problémájuk, a traktorral van problémájuk, és akkor már is itt a Kress. De de de Ez ilyen... Nem igaz, ez nem igaz. A, a, a, a gazdákkal van problémájuk. Melyik, aki aki megnézte a főprogramistát bocsánat megünötem emlegetjük, a nyilatkozatét, egész egyértelműen a cikizőket, haragszik. Azt mondja, hogy mi vettük nekik a traktorokat. Mert jár ártámogatás, nem tudom, hogy hívják a traktorok. Mi vettük nekik ezeket a traktorokat, és most ellenünk tüntetnek tisztára. Igen, ez a rogáni cucs. Mi vagyunk az állam, mi adjuk ezt nektek, az alamizsnát, tehát most ne lázongjatok ellenünk. Jó, van egy SMS, ami, ami nekem, nekem nagyon tetszik, és szerintem egy lényeges pontra t -t tapint rá. Mi az, hogy hogy az erre elkülönített pénzből. Tehát van egy, van egy pénzügyi keret, ami erről szól, hogy a kresztáblák politikai célokra való felhasználása. Tehát van egy ilyen keret, keretszabályozási pénz? Jó, én, én, én az, azt nem értem ebben az egészben, hogy ha ez a közlekedési realitás, hogy a traktor a zavaró a fővárosban, akkor eddig sem lett volna szabad beengedni. Csak hogy eddig, amíg a gazdák nem voltak annyira dühösek, ugye, amíg nem arról volt szó, hogy a Gyurcsány Ferenc az elmondja, hogy belehazudott a képünkbe másfél-két éven keresztül pult alatt kormányzott, hazudott éjjel-nappal, nem csinált semmit, csak a szarból a választást, stb. stb. Érted? Addig, addig járhattak traktor, addig jöhetett a traktor Budapestre, ugyanaz a Demski volt Férjön Nem Mária. volt probléma. A Dózsa Ugyanaz győrgyú... a Gyurcsány volt a A Dózsa György útunk, most is jöhetnek a traktorok. Azt, azt akadályozza meg ez, ezek a közlekedési táblák, hogy a belvárosnak azt a részét, ami különben is nehezen járható, a parlament környékét, a Deák tér környékén ne járhassanak traktorok. Tehát, hogy, hogy igazából a, a, arra, arra a de, de tényleg itt hát történik ilyen, hát hogyha például az történik, hogy egy út leszakad, mert mondjuk tüntetők jártak arra, és leszakadt az út, vagy amik azok a tüntetők felszették a kockaköveket, akkor tök normális, hogy oda megy valaki a hivatal részéről, és kirakja azt a táblát, hogy itt már csak 40-nel lehet hajtani, mert rossz minőségű az út, akkor az nem egy politikai megrendelés, hanem egy politikai realitásra való reagálás. És ez esetben erről van szó, sokkal nagyobb gáz az, amiről beszéltél, hogy, hogy a a polgármester a maga bizottságához mondta azt a jogot, hogy dobogót lehessen építeni, mert ez egy borzalmas cinizmus, amikor azt mondjuk, hogy persze, van jogotok összegyűlni, van jogotok hőbörögni, de az, hogy ezt ti hangosítással tegyétek meg, az, hogy ti ezt egy dobogón tegyétek meg esetleg. Na hát ehhez már nincsen. Hát ez egy borzalmas cinizmus, és ez számomra sokkal fájóbb, mint az, hogy, hogy az ezer traktort mondjuk nem fogja végigjárni a belvárosnak az utcáit, ahol különben is minden traktorosnak elmondom, ha mégis megpróbálna bemenni, kockáztatva az esetleges bírságot, mindenképpen viselkedjen úgy, mint hogyha vendégségbe menne, hiszen az ötödik kerületbe érkezett, ahol maga Rogán Antal a polgármester. Jó, hát ez egyébként a traktoros Budapest parádé lehetne. Hát én, én egyébként annak örülnék, és akkor gondoljál bele, hogy mindenféle parasztlányok ott hátul a, platón, a nyerges fontaton ott táncolnának, közben játszanák a jó kis népnemzeti muzikát. hát azért az egy másik világ lenne. És akkor ott lehetne partizni az egész belváros, persze, jó, jó fiúk módjára, akik vendégségbe járnak Rogántóni földjén, azért mindenki egy kicsit lelazulhatna. Fogynának, gondolom, a pálinkás üvegekből is, ha íze izé a nedű, tehát hogy így mindent, tehát én tök jó buli lenne. Nem gondoltál rá? Abszolút realitás. Itt tényleg csak annyi kell, hogy hát látjuk azért rogántóni atyáskodó hangvét. Teléből, és igazából mindannyian szeretnénk ta tartozni ez a nagy boldog családhoz, aminek Rogán Antal a feje. És nem, nem szeretnénk, rá, nem szeretnénk ő... a nappaliba baszarni például a szőnyegre. És nem, de, de, de komolyan, mert, mert mi nem olyanok vagyunk, bár Rogán Tóni fölszólított minket, hogy viselkedjünk rendesen, mi a magunk részéről igyekezni fogunk, csak ennyit tudunk így érni. Ha, ha jön Tóni, akkor lehet, hogy a Budapest parádia maga kamionjaival elmarad, viszont a helyette jönnek a népnemzeti traktorok, és ennek mindannyian örülni fogunk. Büntető feljelentést tett Orbán Viktor ellen az MSZP ifjúsági tagozata a fiatal baloldal, a FIP szerint Orbán hütlenséget követett el, mert az Európai Néppárt frakciójának Strasburgi tanácskozáson elmondott beszédével súlyosan veszélyeztette az ország gazdasági érdekeit. Orbán Viktor 1956-ra emlékezve arra kérte az európai kormányokat, hogy ne fogadják el partnernek a posztkommunista kormányt. Nem nyújt segítkezett semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. A fiatal baloldal elnöke szerint Orbán Viktor azzal is kimeri, a hűtlenség tényállását, hogy az Európai Unió politikai vezetését indirekt módon arra bíztatta, tartsa vissza a magyar köztársaságnak szánt közösségi forrásokat, ezért szerint az ország gazdasági pénzügyi biztonságát és ezen keresztül alkotmányos berendezkedését is veszélyeztette. Az Európai ügyek bizottsága keddi ülésén Orbán viktor hallgatták meg a Strasbourgban mondott szavai miatt. Korábban kérdéses volt Orbán elmegye a meghallgatásra. Minden mondat világos volt, állította Orbán a Strasburgi felszólalásáról, majd hozzátette, akinek a magyar nyelv értelmezésével gondja van, annak állrende. Pitiáner küldte el ki posztkommunista trükknek nevezte Orbán Viktor a Fidesz elnöke, hogy a kormánypárti képviselők megpróbálták kiforgatni az október 24-én Strasbourgban elhangzott beszédét. Orbán szerint igenis tény, hogy az Európai Unió számára a posztkommunizmus az egyik legnagyobb kihívás, ahogy az is, hogy Magyarország posztkommunista kormánya éle hazudozásban, csalásban, a választók megtévesztésében és az adatok meghamisításában. A pártelnök emellett hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem segíti Magyarországot, az a KGST volt még a rendszerváltás előtt, hanem a támogatás. Magyarország is megteszi a magáét Veres József szerint viszont Orbán Viktornak a bizottság előtt tett kijelentései az új populizmus kiváló példái Nem tudom, neki egy mondat, hogy ezek jól el vannak így egymással igen, én is azt akartam kérdezni, ez muszáj nekünk erre reagálnunk? Az a szörnyű, hogy ez egy belpolitikai műsor, egy magyar belpolitikával foglalkozó műsor, és a magyar belpolitikában ez hírt tud lenni, hogy hülye gyerekek, hülye feljelentéseket fogalmazhatnak a többnyire hülye, még ha brutális magyar rendőrség felé. És, és ezeknek a kivizsgálására megy el az én adóforintom, és a ahelyett, hogy kin járőrözne mondjuk a lakásom előtt a rendőr, helyett esetleg ilyen hülyeségekre írja a maga válaszlevelét. Tehát, hogy Hát. Hütlen kezelés, most ne vicceljük már Hütlenség, Hütlen, hütlen, hütlen, hütlen volt Orbán, hütlen, a magyar, hütlen Orbán a, a Magyarország de, Nőhöz, de, de, de a Magyarország de, de, de asszonyhoz Hütlen volt de, Orbán de, de, Viktor já, Megcsalta van. és pénzt is Korbán Orbán, Orbán őt, Viktor nem is, magyar, is De én egy valamit nem értek én egyetlen egy dolgot nem értek ebben az egész történetben. Az, hogy, hogy miért nem használják azt a kifejezést, ami bizonyos kifejezések itt le vannak foglalózva, azt megfigyeltet. Tehát a jobb oldal például lefoglalózta azt a kifejezést, hogy hazáruló. Tehát ezt ő rájuk már nem lehet használni. De a bal oldal behozta azt a kifejezést, hogy hűtlen. Tudod, mint az Edda műveknek van egy száma. És akkor, a, és, és akkor értelemszerűen ugyanerre ezt a kifejezést használja a bal oldal, hogy hűtlen. Valójában itt ők ez alatt azt értik, hogy hazáruló, nem? Jó, én. Nekem, nem, ez hűtlen az... kezelés, ez hűtlen kezelés kell szerintem, ja. hogy legyen. A hűtlenség, nem, hűtlenség. Hü, de ilyen tényállás nincsen? Az van, ez, az ilyen De olyan tényállás van, de olyan... Jó, és olyan tényállás, hogy poszkommunista olyan van, a most olyan olyan olyan olyan... most jössz ezzel, hogy nincs. Ilyen de, ez de ez nincs egy... tény a laskér. De, de ez egy jó jogi feljelentés. Hát, Vanfajta jogi relevanciájának ennek a szónak kell, hogy legyen, én szerintem a hűtlenkezelésre gondolnak, de lehet, hogy van ilyen. Ne, ne, ez a hűtlenség, hűtlenség. nem, mert nem hűtlenkezelés. Azt mondják, hogy az, az a gáz, hogy az Orbán Viktor nevű uh, fickó az kiment hova? Brüsszelbe, a Strasbourgba, és azt mondta, hogy ne támogassák ezt a kommunista kormányt. Nem így mondta pontosan, a KBS mondta, és akkor a szocialista párt elemzői politikusa és fizetett újságírói elkezdték terjeszteni, hogy Orbán Viktor azt akarja, hogy az Európai Unió ne utalja át a, a pénzt. A pénzt, amivel ugye az Európai Unió bennünket támogat. Jön. És akkor az Orbán Viktor elmondta, hogy bocsika, ez nem így van, hanem igazándiból mi most az EU-nak egyenrangú tagjai vagyunk, és mi nem támogatást kapunk, hanem ennek az egész játéknak valami egyenrangú izé vagyunk, és ez egy ilyen kommunista gondolkodás, hogy hogy, hogy, hogy bennünket támogat. Ez jó, na ez a vita. Jó, És azért mondta, hogy ez hűtlenség, ez jó, nem hűtlen kezelés. Szóval én örülnék, legyen igaz a fiatal baloldalnak, legyen ez hűtlenség. Orbán Viktor ellen indulja a eljárás. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi az elévülési ideje a hűtlenségnek, mert azért Nekem vannak olyan emlékeim, hogy még 1990 és 94 között az Antal kormány idején azért baloldali politikusok, baloldalhoz kötődő emberek, Lovas István különben ezeket sokszor igyekezett különböző listákon feltüntetni egymás mögött, emberek kimentek és különböző nemzetközi fórumokon panaszkodtak, meg szóvá tették azt, hogy Magyarországon adott esetben milyen jogsértések történnek. Én még emlékszem arra, a is, a só, hogy a demokratikus karta volt ez konkrét. Hogy például nemzetközi újságokban mondta, amikor a tévé, ugye a különböző tévé és csatározások voltak, nemzetközi újságban La Stampában talán jelent meg vele interjú, ami erről szólt. Most ezzel alapján a hütlenség, hogyha ez megáll, mint tényállás, akkor megint azzal fogunk szembesülni, hogy tökre ki fog örülni az egész magyar parlament. De Gyurcsány Ferenc ott marad, mert ő, ő, ő, ő kizárólag akkor, ha, ha, akkor volt szereplő, amikor kormányom volt. az Hát meg amikor még 1989-ben privatizálta a kiszűdülőt. Kis még akkor is azért szereplő volt. Nem tudom, hogy ez a hűség a példája -e, az, aki, az, aki a nép, népjavait kiprivatizálja. Térjünk vissza, Rogánán, ez, ez Rogáni. Ez a, ez a fiatal baloldal és ez Rogáni, aki emlékszik az országgyűlési választások előtti kampányra, amikor a Fidesz jött elő, mindenféle baromság, ez hogy beintett. Orbán, a, a, a Gyurcsány az országnak, hogy uh, vegye a szájába, e, ezzel jött a Rogán Antal, ez volt az egyik vád, különböző ilyen válogatott hülyeségeket jött, jöttek elő, és akkor azt bedobták a sajtóba, hogy aztán így ennek rajta. De én a, hihattam, különböző... Nem olyan régen, nem olyan, nem olyan régen, bocsánat, nem olyan régen volt hír, hogy Szájer József az Európa Parlamentben, talán egy pár hónappal ezelőtt, szóvá tette, hogy, hogy Magyarország hamis adatokat közölt az Unió, és ezért me, el kell gondolkodni a, a támogatásoknak a leállításán, stb. És akkor az MSZP, ahogy ezt kell, így közölte, hogy, hogy mit képzel Szájér József, az országnak ezzel kárt okoz, stb. stb. És azt gondolom, hogy tök igazuk volt, mert, mert, mert valóban mondjuk nem, nem biztos, hogy az uniós támogatásoknak a, a negligálásával kéne ezt a kormányt ütni, akkor már inkább tüntessen mindenki a kosútéren, téren, akár legyenek traktorok is ott, tehát hogyha vá, választani, választani lehet. És, erre, és most... Most így azt érezték, hogy ez már nem elég. Kell valami még nagyobbat, valami még keményebbet mondani rendőrségi feljelentés is. Az a baj ezzel különben, hogy meg nincs csak ízlés kérdése, mert lehet, hogy van ilyen tényállás, én nem tudom. De kormányzati szerepből nem izléses dolog az ellenzéknek a vezérét. Hűtlenséggel. Hűtlenséggel és különböző rendőri eljárásokkal. De főleg másfél-két év hazudozása után, másfél-két év az EU tendenciózus átl Átverése uh, után igen, egyébként. Igen, igen. Szóval, igen. igen számos számos hamis adat bediktálása után az Európai Unió brüsszeli és straszburgi központjaiban. És ez a csegevaráspólós tűnt, tandíj mellett kiálló fiatal baloldal. De ezt még nem. Igen, igen, a csehevarázspóló. De, de még azt nem figyeltétek meg egyébként, soha nem figyeltétek meg, hogy, hogy a, a. hogy létezik a párt, amelynek ugyebár van egy véleménye, meg van egy szándéka, meg van egy akarata. És létezik annak ifjúsági szervezete, amelyik pedig ennek a pártnak az ökle. És ez mindig így van, egyébként a fiatal baloldallal is, meg a Fidelitással is annak idején így volt. Talán a Fidesz ezt el, hogy van a pártnak egy szándéka, csak már vannak olyan guztustalan, szégyenletes dolgok, mint például íme ez, amiket már így, már, már égnap fájjuk. És akkor, és akkor nem tényleg kövér laci mondja, hogy mondja Áder Janinak, hogy Janikám, csináld már meg. Akkor így Áder Janik, így így átszól pokorni Zolinak, hogy Zolikám, léci, nyilatkozz már ezt le, és így Zoli mondja, hogy nem erről szó sem lehet, szólunk a rogántóninak. És az ötödik kerület, igen. Igen, fidelitás> fidelitás? Akkor még nem a, igen, igen. Talán már akkor is az ötödik kerületben lakott. És akkor a, fi, a jó fidelitás majd elintézés. intézés, akkor amihez nem volt pofájuk egyébként a Fideszeseknek, azt a fidelitásosok megcsinálták. Most a fiatal baloldal és az MSP vonatkozásában pontosan ugyan ezt látjuk. Jó, végre a Strasbourgba sár, árulunk zsákban, nem hiszem, hogy ideig tettük volna, de a szép, szép antréval bemutatkoztunk, feljelentgetjük. Magyarország az az, az ismerős ország, feljelentgetik egymást a szomszédok, a Házben házmester felye folyamatosan mondokat. elmondja a Pistike, hogy Ferike nagyon rosszul viselkedik, ki, és fordítva. Én... Jó, de, de különben... Ebben e nekem sincs bajom, egyébként belügy teszem hozzá, tehát nem megyünk ki Strasbourgba, ott vagyunk. De, de, de persze, hát egész nyugodtan lehet, különben hát az olaszok is, a maguk a Berlusconi, amikor ugye a Berlusconinak a különböző ügyei voltak, meg Berlusconi a maga bírósági pereit különböző szelátusi döntésekkel, meg egyéb, egy egyéb mm -hmm. illegitimnek tekinthető beavatkozásokkal. Által akkor azért az Európa Parlamentben az olaszok azok folyamatosan egymásnak mentek, minden módon, és ott nyírták egymást fél évig, évig, vagy másfél évig, nem is tudom, hogy mennyi ideig tartott ez körülbelül. De őt, még ugye? mindig nem zajlanak ezek az eljárások. Tehát a, vég, vég, a végén azt fogom mondani, hogy Benuszkóni ezt az egészet meg fogja úszni konkrétan. megúszik. Ja, most ezt nem bírom ki, hogy tudom, hogy új hétfőn fogunk, hanem de hogy ugye van most Orbán Viktor a hatalmas demokrata az országban, ami kiáll a demokratikus szabadságok mm -hmm. mellett. De mindig is tudtuk, hogy kik. Ki az Orbán Viktor kedvenc politikusai. Az egyik ez a halálosan korrupt Silvio Berlusconi volt, most pedig a másik kedvenc és Most pedig a másik jelenleg kedvenc politikus, Orbán Viktor interjúban olvastam, a Sárközi, a francia oh. belügyminiszter, aki veri szét a tüntetéket, ugyanúgy, ahogy az Orbán Viktor, ugyanúgy, mint a Gyurcsányék, ugye, bocsánat, Gergényék, ha úgy tetszik, csőcselékezik, stb. Aha, aha, aha tehát hogy konkrétan a csőcselékező Sár Sárközi, Sárközi nagyon igen, de jó, de annyira tipikus, hogy Orbán Sárközit és berlusconi itt találta meg Európában. Nem ez egy demokratánk. Igen, igen, igen, na, igen de ha, majd ha ő védi meg a demokráciánkat, igen. na akkor leszünk bajban. Az SMS-ek, amik a 06303030881-es telefonszámom, vagy mi SMS számra érkeztek, aki így feldúja az életünk és mentális sérüléseket, félelmet kelt, azt takarodjam, és nyerje el méltó büntetését, ha nem szerelik le, egyszer még ízekre szedik. Azt kérdezném, hogy kiről van szó. Sok kiről nincs szó kiről nincs a ez. életben ez a kérdés most. Sok mindenben igazatok van, de az EU-t ne nézzük már annyira hülyének, hogy ők akkor is ott döbbentek rá, hogy kamu adatokat nyomtunk be. Én ezt egy pillanatra nem gondoltam, tehát ők elég hamar rájöttek arra, hogy itt kamuadatokról van. Szó szóval azért kérték meg a magyar kormányt, hogyha lehet, akkor próbáljanak meg olyan információkat adni, amiket még ők maguk egyáltalán el tudnak képzelni. Sziasztok! Elég szennyezett a város levegője, így is. Vidékről lehet jönni Budapestre vonattal, kocsival, táblákkal tüntetve, kiáni traktor nélkül is, írja nekünk öreg a, Ez a valódiok a környezetvédelembe húzott bele most a, a főváros, igen. A hűtlenség BTK-s kategória, írja nekünk, öreg harcos. Aztán büntető feljelentés, az meg mi a manó? A bíróság az büntet, de a feljelentés... Én azt nem értem, hogy kinek van pénze ide juttatni a traktort. A szüleim is gazdálkodnak, édesapám szerint a gép nem azért van, hogy az út szélén tüntessen. <gül> ez a büntető jó, ez a büntető feljelentés, ez vicces, ez olyan, mint a büntető mozidél után. Az egyik barátom egyszer beszélt egy készenléti rendőrrel, és azon röhögött, de így halára röhögte magát, a rendőr az jól megiszihatta, <gül> így a rendőr nem tudta, hogy mi röhög, és így mondta, hogy azon röhög, hogy a, ennek a rendőrnek az a munkája, ami neki a hobbija, hogy készen van. <gül> <gül> Tökéletes. <gül> Azért azt is érdemes megnézni, hogy ezek a fiatal fiúk micsoda inget vettek, magukra írja Laci, ugye ez a pólókra való kis utalás. Sem biztos ott lenne mellettük, amikor ezt a, ezt a feljelentést fogalvatták, mondaná, se, hogy előre, <gül> előre a bíróságra. <gül> viva, <adjánál>. a <gül> viva a Tendi! Vival a revolúció! <gül> Csegevárának! Vival a gazda! viva a, viva a traktor! <gül> öröm, könnyek, öröm könnyek rezegnének a szemébe, hogyha ezt látná, hogy a, az ő nevével és az ő polójával tüntető nemes fiatalok milyen jó ügyeket és mi, milyen következetesen szolgálnak volt értelme az ő harcának. Hello, Orbán kíméletlen taktikája Gyurcsány Ferenc ellen olyan embertelen, hogy rémülettel és undorral töltel minden józan ember. Ez csak a vesztét okozhatja, remélem, írja nekünk a jó S. Mármint melyiknek, van, de de ilyen de, de, de, de, de, de melyiknek de rem, de, mert hogy tölt el hogy úristen, hogyha ezt csinálja akkor de, atya ez úristen mi lesz Orbán, és ezt ez, ez bárkinek de, ez, kapcsán elmondhatta volna de ez hihetetlen, hogy az emberek Orbán Viktorral foglalkoznak, de ez ször, hihetetlen egyébként, tehát hogy Orbán Viktor az a, a, a mumus Orbán, jö, jön az Orbán Viktor, és elvisz a zsákjában. Könyörgöm, Orbán Viktor az jelenleg egy parlamenti képviselő. Egy parlamenti képviselő. És uh, megy ez a riogatás, hogy jaj, jön Orbán Viktor. Könyörgöm, három és fél éven keresztül, de több is, mint három és fél éven keresztül. Itt nem lesz Orbán Viktor. Ha az, így folytatja, akkor egyébként még jó ideig, nem, a hét hát, és fél évig de, de, de, de... Hogy, tett, hogy nem kell riogatni, ez most még nem az a szezon. De komolyan, ez olyan, amit elkezdjénk készülni a karácsonyra húsvétkor. Nyugi van, nincsen Orbán Viktor veszély. Nyugi van, nyugi van. Most az a kérdés, hogy Gyurcsány, vagy nem Gyurcsány. Nem az a kérdés, hogy Gyurcsány, vagy Orbán, vagy Orbán, vagy nem Orbán. Felháborítónak is szégyen teljesnek nevezte a szombati vajdavatási ceremóniát az országos cigány önkormányzat elnöke helyettese. Kövesi Vilmos, aki azonnali lemondásra, illetve bocsánatkérésre szólítja fel Kálai Csaba újszászi vállalkozót. Kálai Csabát újszászváros cigány kisebbségi önkormányzatának elnökét szombaton avatták Magyarország vajdájává. A ceremónián alig száz ember vett részt. A roma társadalom többsége a televízióból értesült az önjelölt cigány vajdáról, s felháborító, hogy ez egész cigányságot akarja képviselni egy önjelölt a cigányság támogatottságát nem élvező vállalkozó, jelentette ki Kövesi Élmos. Soha nem volt Magyarországnak fővajdája vagy cigány királya ezután is szükségre, ez csak a cigány kultúra lejáratását egyes önjelölt emberek sajtószereplését segíti előtette hozzá. Le lehet, hogy most már idegesek lesztek rám, de kénytelen vagyok rogán, Tóni, és a cigány a választás között párhuzamot vonni. Tehát az, hogy egy ember kitalálja magáról, hogy ő lesz a, ő lesz a cigány, cigány király. király. <gül> az, az körülbelül olyan szintű pofátlanság, mint hogy Rogán Tóni kitalálja azt, hogy én viselkedjek úgy az ötödik kerületbe az ő birodalmába, mintha vendég lennék. Hát én mondjuk a cigányságnak az ilyen belső választásaihoz sok közöm nincsen. Azt ígérhetem, hogy az ötödik. kerület úgy fog viselkedni, mint eddig, úgy, mintha otthon lennék. Ha voltak milliárdok a villamos megállók átépítésére, a pont ugyanolyan hosszú kombinó kedvéért miért ne lenne, úgy kresztáblákra pénz, írja nekünk az SMS író. Üdv! Nem Gyurcsány Ferenc itt a gond, hanem Orbán. <gýző> Aha. Akinek mindegy, hogy bűnözőkkel vagy papokkal szövetkezik, annak nincs erkölcsi alapja, hogy vádaskodjon, takarodjon. Tehát a bűnözők de és a de papok, de honnan, de honnan ha -ha. takarodjon, Orbán? Könyörgöm, honnan takarodjon? Honnan, Tehát egy könyörgöm, nem miniszterelnök. No. Tehát ami a Gyurcsány, a Gyurcsány egy parlamenti képviselő lenne, nem, nem, nem üldözném azt, hogy takarodjon. Azért nincsen, azért nincsen, azért nincsen igazad, Robert, mert, mert egyrészt Orbán Viktor az valóban pozícióját tekintve egy parlamenti képviselő azért nem mellékesen annak a pártnak az elnöke, amelyik az szinte az összes megyei közgyűlésben többségben az van? egy párt, Az egy párt, a, az annak az van egy párt, választmánya. Az, az annak a pártnak a, annak a az, az egy választmánya. Ez nem egy Fidesz tag. Ha nem vagy Fidesz tag, akkor ne akarja Orbánt leváltani, mert az Orbánt a Fidesz tagok választották. De az nem egy állami vezető. Tehát én legitim vagyok annak az eldöntésében, hogy ki legyen az ország minisztere, kik legyenek az ország parlamentjének a képviselői, ki legyen a ki legyen az önkormányzati képviselő, ki legyen a miniszterelnök. De abban, hogy egy pártnak, amelyiknek a tagja se vagyok, ki legyen az elnöke, mi közöm hozzá, milyen, Robi, mi között, Robi, mondjon le, mondjon Robi. le a pártelnők! Pár Robi, Robi, Robi, de, de hát... De Robi, hát te magad vagy. Egyrészt ez jogilag tök igaz az az érvelés, másrészt azért pont te vagy az az ember, aki elmondja, hányszor de hányszor, hogy, hogy alkalmatlanok azok az emberek, gyűlöletet kell tenni, nevetséges, pártok, nevetség, pártok él, igen, él, nevetséges, megnevezégesülígott van és, és hiányolod és hiányolod az, hogy hogy nincsen alternatíva, hogy ezek milágos, az emberek monopolizálják, milágos, de, de, de indirekt módon te is azt mondod, ki, például ezekben a kérdésekben, hogy hogy jó lenne, hogyha ha mennének, jó lenne, ha más jönne, de de ez a Fidesz belső ügye, de amikor az merült fel, hogy nem. Orbán vagy Gyurcsány, hogyan örökké felvetjük ezt a kérdést, nem, akkor, nem, akkor azt kell látni, hogy ez nem egy kiegyensúlyozott kiegyensúlyozott válasz, ez a kérdés, ez a kérdés, ez a kérdés pilonatnyi a magyar politikai élmény három és fél évig nem ez kérdés. Kérdés. Ez a kérdés látszata, ez a kérdés Májafátla, hogyha úgy tetszik. Ez nem a kérdés, ez az a kérdés, ami arra való, hogy az összes lényeges kérdést elfüggönyözze előlünk, ez az a kérdés, ami arra való, hogy a politika valódi kérdéseit, valódi fekéjeit elfüggönyözze, elpalástolja, ez az a kérdés. A válláshoz már minden papírt előkészített, de azért még abban reménykedik, hogy sikerül megmenteni a házasságát, írja az amerikai First Ladyről, Laura Bushról a Globe című heti lap. A lapin már hetek hónapok óta visszatér Bush elnök és gondoléza Rice külügyminiszter védelmezett gyöngét kapcsolatára megjelentetett olyan fotókat, amelyekkel az elnök és Rájsz különösen kedvesen pillant egymásra, és rendszeresen megszólaltat olyan szakértőket is, akik a történet szereplőinek testbeszédét értelmezik, magyarázzák. Most a lap szerint a First Lady már az elnök alá is dugta papírokat, amelyeket egyébként egy texasi Készített volna el, abban a reményben, hogy ez mégiscs téríti őt, és talán megmenthető a 28 éve tartó házasság. A válók George Bush elhanyagolja a feleségét és állandósultak a pletykák a rajzhoz fűződő kapcsolatáról. Hát, hogyha mondjuk inkább a feleségét kúrogatná, és nem pedig Irakot mondjuk egész konkrétan, vagy Afganisztánt, akkor lehet, hogy a felesége is boldogabb lenne, a föld is egy békésebb bolygó lenne, meg az afgán gyerekek is tovább élnének. Azt nem látod Robbi, hogy Bushnak mindig új. Csaj kell, akit meghódít, akit magáévá tesz. Most, most ez az Irak ez kifogyott. Hát kellene neki egy jó nagy vad, amit levadázhat. Itt van ez az Irán, jó nagy, egy igazi nemes feladat, egy igazi istentől rendelt vezetőn számára való préda. Szerintem fogálni. És azért ez a Gondoliza Rice sem rossz. Ő, ő még ami előtt itt az amerikai kormányban, nem tudom kicsoda lett, előtte ő azt hiszem a Chevron nevű olajcégnek dolgozott, és arról híres, hogy volt egy olajtanker, ami az ő nevét hordozta alavot kondolíza nevi olajtandt <laughs> <laughs> De, ez, ez igaz, de rájön, hogy kerülhetnének azért hosszú távon. Tehát van Rájsz kéri, hogy töltsetek meg olajjal. De, <gül> de, de nem az a zseniális egyébként, hogy bizonyos emberek számára egyébként, még ebben az országban is, tehát ilyen a fontosabb politikai szereplők, vagy véleményformál újságírók, stb. és így magyarázod nekik a gazdasági-politikai összefonódás. összeesküvés. Összeesküvés, sötét összeesküvés elméletek, ezek zavaros elméletek. És a a nevét viselő olajtankert kell csak megemlíteni, hogy a húd ez egy ilyen titkos, titkos szövetkezés, ugye? Ne, az Egyesült Államok volt alárod, ah, nagy az, az Egyesült Államok kormányra semmilyen behatással nincs már az olajlobbi, az olajlobbi lett most már az Egyesült Államok kormánya, való igaz. És hogy mennyire nem inkorrekt dolog egy hazai belpolitikával foglalkozó műsorban Ilyen módon foglalkozni az Amerikai Egyesült Államok legintimebb, legbelsőbb viszonyaival. És elnökével arra, és elnökével arra Robert fog példát szolgáltatni a ma, mai népszava segítségével. Népszava. Bizony, bizony, népszava, jut a, a népszava. Ja, hát az, az aztán abszolút a népszava. Bus elnök intim rezdüléseiről már, ami nem Larabussal való kapcsolatát, hanem kisesti szórakozását illeti, íme egy népszava információ. Vasárnap délután különleges megtiszteltetésben volt része, Divajna producernek és Goda Kristina rendezőnek. Szabadság szerelem című alkotásokat magyar filmek közül elsőként levetítették az amerikai elnöknek és vendégeinek. Ezzel az eseménnyel a fehér ház és az elnök által meghívottak a forradalom 50. évfordulója és Magyarország előtt tisztelegtek. A vetítés jelentőségét aláhúzza, hogy a fehér házban ritkán mutatnak be filmet, az Egyesült Államok első emberétől kivételes gesztusnak számít, hogy számos elfoglaltsága ellenére a vasárnap délutánjából időt szánt a szabadság szerelemre. Az exkluzív vetítésen jelen volt, a film rendezője és producere a vendégek között ott volt Nancy Goodman Brinker, és April H. Foley, a jelenlegi April és volt, ott volt. Nem mondott. Ott volt, April a jelenlegi és volt, budapesti amerikai nagykövet. Ezt nem hiszem el. George ne, Pataki, ne. New York állam kormányzója! Ne, ne. Simonyi András magyar nagykövet! Nem most szivac, nem most Simon. Simoninak ne... zenekara, zenekara van, amit úgy hívnak, hogy Coalition of the Willing tehát azok, akik hajlandók háborúzni, akkor így a zenekarát. Olá, György Nobel-díjas kébikus is ott volt. Nem mondod, nem. A film szakmát a magyar származású Tony Curtis képviselte. Az eseményre Washingtonba utazott a film, exkluzív produceret, Demián Sándor és felesége Robi, is. Robi, mindannyian ott voltunk, amikor azt a filmünket megézték. Élekben mindannyian egy emberként ott az ovális irodában. És minket is nézett meg a George Bush. Én is ott voltam George Bush segében. És azt mondta ránk hogy szépek vagyok. Én annyira köszönöm George Bushnak azt a hihetetlen kemény munkát, hogy ő végigülte, és végig nézte ezt a filmet, hogy az idejéből másfél órát filmnézésre szakított, csak miattunk. Én tudom, hogy nagyon ritkán e, lát ő bármilyen filmet, ugye a Fejérházban ritkán vetítenek filmet. Meg olyan Egyébként egy van, és olyan sok ügyet kell intéznie. néhány a koncentrációs páborokat kell működtetnie. A néhány alkotást azért javasoljunk George Bushnak a figyelmébe, ha, ha már ilyen ritkán jut, Ideje filmnézés, mondjuk a corporation című filmet, azt de nagyon színkolom, hogy fogok szóválja Igen, filmet. tehát van néhány alapú, amit esetleg érdemes lenne a fejrásban beszélni. A Robert című filmet ha aján. A, a figyelemben, a... hogyha I magyar film... Szezem. De hogyha magyar filmek érdeklik, és most először történnek, hogy amerikai elnök magyar filmet nézett, meg az érdemes lenne, mit tudom, én. Egy Sára, Sára Sándor, ja. egy Mephisto, egy, uh, egy Jancsó Miklósnak mondjuk az alkotáson bizonyolt. Aztán látszik, hogy csinálut, nem tudja, hogy melyek az igazán nagy magyar film meg. Nyilvánvaló, hogy Fábri kell kezdeni és befejezni. Hadd olvassam végig ezt a hírt, könyörgöm, hát nem hagyjátok. Az alkotást a jelenlévők hosszantartó tapsal köszöntötték. A vetítést követően előbb a first lady, majd maga az elnök. Gratulált! Szépen a producernek! maga az elnök. Halljátok, Maga az elnök. Az elnök. Befutottunk, befutottunk. A filmet továbbra is nagy érdeklődés övezi itthon, pedig már 128 ezeren látták! A produkció nemzetközi karrierje is folytatódik. November 2-án az amerikai filmvásáron egy különleges gála keretében vetítik le Los Angelesben. Fantasztikus! Csodálatos! Szeretnénk, szeretnénk ö, elsajátítani valamit abból a fajta tárgyilagos és öntudatos tájékoztatásból, amit a népszava itt előttel. Felelős. felelős! felelős! És cseppet sem emlékeztet minket az 1970-es, 80-as évek újság, újságíróinak Leónid Iljics Brezsnievvel ápolt baráti és megbonthatatlan barátságára, viszonyára. Egyébként, arra a kapcsolatra, amelyet a Nemzetközi Munkásosztály és a Proletár diktatúra pecsételt meg. Egyébként Ebből a képből kicsit nekem még hiányoznak a texasi olajmezőkön dolgozó fiatalemberek kis vagy mi ez alapban, akik hogy van, very good movie. Igen, látszom, nekem is nagyon tetszett, és én érzem, mert demokrácia elleni harc, ez egy nagyon fontos alkotás, tehát azért hiányoznak ezek a kis helyszíni riportok, az élmunkásoknak a is. A latos elszólásodban, terrorizmus elleni harcot akartál mondani, de végül demokrácia elleni harcot mondtál. Azt hiszem, hogy fogsz megszól. Igen, még azt azért hozzátem, hogy mi történt volna, hogyha mondjuk Bush elalszik, vagy nem tetszik neki, unalmasnak tartja, vagy nem tetszik Úgy neki mondjuk a, a foglalkató vagy a színészi le. alakítás. Jó, hát, ez hát, sokat dolgozik, megtörténhet vele, a világot védi attól, hogy a demokráciát és a szabadságot elvegyék, tőle rengeteget dolgozik, és ő el is alhat, és nem érdemes ezért őt szikizni George Bush urat. A könnyeikink hatottunk, kérünk mindenkit, hogy ünnepelje meg a magyar kultúra talán a legdicsőbb pillanatát, George Bushnak tetszett a mi, Andi Vajna produkciója, a szabadság, a, szabadság, a, szabadság, a, szabadság, a szabadság és Szerelem. A Szabadság és Szerelem. 10 másodperces néma felállással ünnepeljük meg ezt a különleges pillanatot. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.